Munții. Posomorâta lor în lânțuire nu e decât un spasm încremenit, supremă încordare de granit, Rămasă dintr-o altă întocmire. De mult când dorul lor nebiruit îi logodi cu vasta strălucire, Un braț semeț au repezit spre fire. Dar gheața înălțimii l-a împietrit. Și în vreme ce, cu un gest de renunțare, atâtea stânci expiră în și șuvoiul apei neîncăpătoare, șerpuitoarea formă veșnic vie, prin necuprinsa zărilor câmpie se îndreaptă către mări odihnitoare.